abi ahuda kita kembali melanjutkan kajian dalam bab al-adhahi الاضحي atau al-udhiyah Setelah pada kajian semalam Kita membahas Definisi Al-Udhiyah Kemudian Hukumnya Dalam syariat Islam Kemudian pada malam hari ini Kita akan membahas beberapa Masyair lainnya dan nanti akan ada kesempatan soal jawab e, Namun diharapkan pertanyaan sesuai dengan pembahasan kita Dengan harapan akan berjalan secara tertib e, Bab demi bab atau permasalahan demi permasalahan Hingga selesainya kajian bab al-udhiyah atau al-awahi Di antara pembahasan dalam permasalahan ini yang sering disebut oleh ulama dan juga muncul pertanyaan Mana yang lebih utama di idul adha berkorban atau menyembelih udhiyah dibandingkan bersodaqoh dengan nilai atau harga hewan tersebut kepada fukara wal masyaki Misalkan nilai Seekor kambing 1,5 atau 2 juta Nilai ini lebih baik dibelikan Seekor kambing sebagai udhiyah Atau disodaqahkan Untuk fukara wal masyaki Maka telah bersepakat Para ulama bahwa Menyembelih kurban lebih utama dibandingkan Bersadaqah Dengan nilai hewan korban tersebut Di saat idul adha Karena Al-udhiyah adalah sebuah ibadah Tersendiri yang memiliki Nilai dan derajat Tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Sadaqah adalah Pintu amal lainnya Ini Penting untuk dibahas Sebagian orang kadang-kadang memakai logika dan perasaannya Saya kalau Menyembeli seekor kurban Membutuhkan proses Yang proses ini semua Orang akan tahu saya bersodakoh Atau menyembelih kurban Sehingga saya akan Sulit untuk Ikhlas dalam niat Kalau sodakoh Bisa saya menyembunyikannya Dan orang tidak tahu ketahui ini semua adalah salah jika memang benar alasan seperti itu muncul dari hatinya yang bersih maka ketahuilah bahwa naam tidak cukup niat dan keinginan yang baik tetapi wajib disertai dengan al ittiba mengikuti syariat islam ini naam tentu kita harus berjuang butuh adanya al-mujahadah di dalam memerangi niat-niat eh, yang tidak baik Arya dan yang semisalnya Kemudian diantara pembahasan yang juga disebutkan oleh para ulama dalam Al-Udhiyah Adalah para ulama telah bersepakat bahawa Al-Udhiyah harus dari jenis Bahimatul an'am Harus dari jenis apa? Bahimatul an'am Selain bahimatul an'am Tidak diterima dan tidak sah Apa bahimatul an'am itu? Meliputi Al-Ibil Kemudian Al-Baqar Kemudian Al-Ghanam Bermula dari ini muncul pertanyaan kalau seingat saya, saya sudah disebutkan dalil tentang wajibnya bahimatilan am dari Al Quran dan juga dari Sunnah dari sini muncul pertanyaan apakah boleh seorang menyembelih kurban dengan jamus apa itu jamus kerbau apakah dibolehkan ataukah tidak Terjadi beberapa pendapat di kalangan ulama Al-Syeikh Muhammad ibn Salil Uthaymin Dalam kitabnya Liqa Al-Babil Maftur Ketika ditanya apakah boleh Udhiyah dengan jamus Atau kerbau Beliau menjawab Iza kana minha Faminha Kalau seandainya jamus itu termasuk jenis al-baqar maka boleh dia termasuk hewan udhiyah bahimatul an'am kalau jamus digolongkan sapi bagian dari al-baqar bahawa al-baqar itu memiliki jenis-jenis antara lain kerbau nah, jika demikian maka kata syekh, na'am dia termasuk bahimatul an'am dan dengan itu boleh Udhiyah dengannya Tapi kalau bukan Artinya tidak dikategorikan Jenis sapi atau al-baqar Maka tidak boleh Beliau mengatakan bahawa Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan al di mana nama ini Adalah yang dikenal indah Arab Al-Quran turun dengan bahasa Arab Sementara jamus tidak dikenal di kalangan Arab. Nah, tidak dikenal di kalangan mereka, enggak ma'ruf jamus. Di dalam sunnah juga tidak disebutkan. Nah, namun syekh tidak memastikan beliau hanya mengatakan idah minha fa Menjawab permasalahan ini, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmuul Fatawa dalam kitab beliau atau uh, kitab Majmu' Fatawa Syekhul Islam ibn Taimiyah ketika membahas tentang zakat membahas tentang jenis-jenis <coughs> hewan yang terkenai zakat beliau mengatakan faslun di dalam Majmu' Fatawa beliau mengatakan faslun wal jawamis al jawamis jamak dari apa jamus waljawamis bimanzilatil bakar aljawamis jamus kerbau itu kedudukannya sama dengan al-bakar kemudian beliau menyatakan haka ibnul mundir fihi al-ijma' al-imam ibnul mundir menghikayatkan menukilkan dalam permasalahan ini telah terwujud adanya ijma' ulama' Bahwa al-jamus bagian daripada al-baqar. Sehingga ada zakatnya. Sehingga ada zakatnya. Karena pembahasan ini tentang zakat. Dari sini. Kita bisa mendapatkan faedah. Bahwa. Jamus bagian dari jenis al-baqar. Dengan itu dia termasuk bahimatul an'am. Sehingga. Dibenarkan atau diizinkan Berkorban dengan apa? Al Jamus atau kerbau Wallahu a'lam Bissawab tentang permasalahan ini Syekh bin Uthamin tidak memastikan Bukan berarti bahawa Syekh tidak tahu Pernyataan Syekhul Islam ibn Taimiyah Nah mungkin saja beliau uh, Belum memandang hal itu Sehingga beliau tidak memastikan Iza kana minha fa minha Beliau tidak berani menjawab tapi beliau hanya mengatakan jika kerbau atau jamus digolongkan jenis al-baqar bahimatul an'am. Maka dia bagian daripada bahimatul an'am. Bisa dipahami. Namun sebagai bentuk nasihat. Tentunya eh, sebaiknya kita tidak masuk dalam masalah yang di situ terjadi tilaf. Yang menjadi taruhan adalah ibadah kita. Nah. Nah hendaknya alhamdulillah jenis hewan yang lainnya masih mudah didapat mulai dari kambing dan sapi khususnya di negeri ini. Nah, ada yang perlu ditanyakan? Sebelum ada pertanyaan di antara pembahasan yang disebutkan dalam hal ini, apakah dibenarkan menyembelih udhiyah dengan al-baqarul al wahsy? Sapi yang liar, sapi liar dengan kata lain di, nama, di kita diberi nama apa? Ha? bandeng iya, yeah. tahu bandeng bandeng itu jenis sapi tapi liar sebagaimana himar itu ada yang ahli ada yang wahsi yang ahli haram untuk dimakan, yang wahsi halal untuk di dimakan nah, maka permasalahan ini sangat penting Dibahas oleh para ulama di antara mereka ada yang mengatakan bahawa al-baqarul Wahsi la yajuzu al-udhiyah atau at bihi atau biha tidak boleh menyembelih korban dengan uh, sapi liar dalam hal ini banteng ya nah bahiimatul an'am adalah hewan ternak hewan ternak itu e, tidak liar ya. barakallahu fi sudah jinak ada yang perlu ditanyakan nah nggak ada kita lanjut pembahasan berikutnya Dan pembahasan tentang Kewajiban Al-Udhiyah dengan Bahimatul An'am Sekaligus kita telah membahas Syarat pertama Sahnya Udhiyah Karena Keabsahan e, Udhiyah Ada beberapa syarat Antara lain Adalah harus dari Bahimatul An'am Sehingga kalau ada orang berkorban dengan kuda misalkan Yang mahal walaupun halal dagingnya di, untuk dimakan maka tidak sah tersebut pembahasan berikutnya adalah mana yang lebih utama menyembelih hewan-hewan ini apakah lebih utama ontah ataukah sapi ataukah kambing pendapat kebanyakan para ulama mayoritas ulama adalah lebih utama onta kemudian yang kedua baru sapi kemudian yang ketiga baru al-ganam kalau seandainya seorang mampu untuk membeli seekor sapi dengan harga misalkan 21 juta mana yang lebih utama membeli seekor sapi sebagai uthiyah dengan harga tersebut ataukah membeli 7 ekor kambing dengan harga 3 juta per ekor, berarti total berapa? 21 juta juga bisa dipahami? membeli seekor sapi ataukah 7 ekor kambing Terjadi perbedaan pendapat juga di kalangan ulama Ada yang mengatakan eh, Apa namanya Sapi Ada yang mengatakan kambing Karena eh, kambing itu Dagingnya lebih besar Manfaatnya untuk dikonsumsi oleh Masyarakat nah, Demikian asyik Muhammad ibn Salil utsaimin Mengatakan dalam permasalahan ini kala amal adhahi maka al muallif al afdal ibl kemudian baqar kemudian ghanam sementara menyebelian kurban ya, mana yang lebih utama maka al muallif penulis kitab uh, Zadul mustaqni Madhab hanbali beliau lebih memilih unta lebih utama kemudian sapi kemudian kambing memilih lebih didahulukan apa onta kemudian Syekh menyatakan wa murabuhu indza baha ba'iran kamilan afdal min minasyah maksud penulis adalah menyembeli seekor onta itu lebih utama dibandingkan seekor, seekor kambing nah, ini tidak ada iskal masalah ini tapi ada sebagian ulama yang mengatakan lebih utama kambing kalau udhiyah karena Rasulullah menyembeli dengan apa Kambing pada waktu udhiyah. Bukankah dengan onta? Onta itu di saat apa? al-haji. Di saat haji. Di saat haji. Ya. haji. menyembelih dengan seratus ekor onta. Sementara udhiyah yang diriwayatkan dari Rasul. menyembelih kambing. Maka dari itu lebih utama seekor kambing. Dibandingkan al-ibin. Namun mayoritas ulama menyatakan tidak demikian. Ya fi'il rasul tentunya ada sebab-sebab ya. tetapi barakallahu hikm hampir sepakat para ulama bahwa yang nilainya dan harganya lebih banyak, lebih tinggi itu yang lebih baik dibandingkan yang di bawahnya, Menyembelih seekor ontah dengan harga mungkin sekarang 25 juta ya. tentu lebih utama dibandingkan seekor kambing dengan harga 3 juta atau 4 juta lebih utama barakallahu hikm Kemudian Syekh mengatakan, wa amma law an sab'i ashyah, fa sab'u ashyah min al-ba'ir. Namun kata beliau, kalau menyembelih di, uh, satu ekor unta dibandingkan Tujuh ekor kambing, maka lebih utama bah, Tujuh ekor kambing kata beliau. Kemudian beliau mengatakan, ya wa'allalu zalika bi annaha adzaru an. mereka menyebutkan illah sebab kenapa lebih utama 7 ekor kambing para ulama yang berpendapat ini kata beliau menyatakan sebabnya karena 7 ekor kambing ini lebih banyak manfaatnya dibandingkan 1 ekor unta wallahu ta'ala alim Masalah manfaat, masalah manfaat itu relatif. Yakhtalif bihtila fil uruf. Berbeda manfaat itu dengan perbedaan kebiasaan. Ini satu masalah. Misalkan kita tahu di banyak negeri di da, di banyak daerah di negeri kita. Di banyak daerah, di negeri kita lebih mengutamakan daging sapi dibandingkan daging kambing. Yang saya tahu, kampung di sekitar kita ini lebih mengutamakan sapi dibandingkan kambing. Demikian, ya, Saya Nah, yang lainnya setuju? Hah, yang biasa jadi panitia? Nah, itu yang anda tahu. Maka, kalau ilahnya seperti yang disebutkan di sini bahwa al mu'tabar di sini adalah annaf'u atau aktsaru naf'an maka seperti di tempat kita ini lebih utama sapi dibandingkan apa kambing nah ini di satu sisi masalah kesukaan para uh, yang uh, para konsumennya yang makan mengkonsumsi dagingnya tersebut di sisi lain yang Anda tahu wallahu aalam satu ekor sapi dengan harga misalkan e, sama dengan tujuh ekor kambing itu lebih banyak dagingnya dibandingkan Tujuh ekor kambing bukan demikian wallahu aalam ini yang Anda tahu ada yang bisa menjadi penjelasan nah Rosidin Yahya ada di sini ada atau siapa yang biasa Nah, ada yang bisa memberi penjelasan? Nah, fadzal, Sa'ib Ja'far, siapa Yahya ada di sini? Nah, Yahya Mu'tabar. Nah. Fadzal ya akhi, satu ekor sapi dengan harga yang sama dengan tujuh ekor kambing, lebih banyak dagingnya sapi dibandingkan kambing. Betul. Berarti ini, spakah kemarin anda juga mendapatkan keterangan yang sama seperti ini dari salah satu pakar Al-Akhisham Bawazir. Nah. Eh, sama juga dan pak soleh hadir di situ bondo nah, atas dasar itu eh, tentunya seorang yang mampu menyembelih satu ekor sapi lebih utama ya, dibandingkan menyembelih tujuh ekor kambing dengan harga yang sama tapi kalau satu ekor sapi harga 14 juta dengan tujuh ekor kambing misalkan dengan harga per kambingnya 5 juta ada kambing 5 juta nah eh? Nggak ada Ada na'am Barakallahu fikum. Ada Maka Ini perlu ditinjau ulang Dari sisi apa tadi Manfaatnya Sheikhul Islam Ibn Taymiya rahimahullah Kalau tadi Ibn Taymiya Menyebutkan Yang lebih banyak Manfaatnya Sheikhul Islam Ibn Taymiya rahimahullah Dalam kitab Al-Ikhtiarat Dalam kitab Al-Ikhtiarat Beliau mengatakan Berpendapat Ila annal amr ala qadri al qimah mutlaqan bahwasannya perkara ini mana yang lebih utama sangat ditentukan atau bergantung kepada nilai atau harga secara mutlak mana yang harganya lebih mahal itu yang lebih utama ya mana yang lebih mahal itu yang lebih utama ini dalam pendapat Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah namun Tentunya e, Pembahasan ini sangat dibutuhkan Oleh orang-orang yang punya kemauan tinggi Pembahasan ini Mana yang lebih utama Menyembelih onta atau kasati atau kambing Kalau e, Kambing e, Tujuh ekor kambing dengan satu ekor sati Atau satu ekor onta Mana yang lebih utama Pembahasan ini sangat dibutuhkan oleh orang yang punya kemauan Untuk berlomba-lomba Mengamalkan firman Allah Wa fi dhalika fal yata mutanafisun Atau qaulullah taala fastabiqul khairat nah orang yang tidak peduli ya, yang tidak ada kemauan untuk fastabiqul khairat nah atau almunafasah fil jannah dan darajatul jannah dia tidak terlalu butuh pembahasan ini yang penting ananya beleh lah nah yang penting eh uh, selamat dari uh, kewajiban ini tadi nah Orang yang punya jiwa at tanafus Dalam jemnah dia sangat penting pembahasan ini nah, Mana yang lebih utama Dia ingin mencari, mana yang lebih Allah cintai Walaupun tentunya Ini sangat penting Untuk diingatkan ya Ikhwan sebelum itu Dalam masalah selain ibadah Tidak jarang dari Umat ini yang Sangat perhatian kalau dia mau beli sepeda motor, dia lihat mana yang terbaik. Mana yang paling nyaman. Mau beli sepeda untuk olahraga? Iya. Dipilih yang mana yang paling nyaman? Nah, walaupun harganya mahal, dipilih. Oh, ini kelebihannya di sini. Asam yang ini. Ini bagus tapi kurangnya di sini. Jangan. Dia pilih. Tapi giliran untuk ibadah, es yang penting terlepaslah dari kewajiban sudah. Yang penting saya menunaikan Walaupun yang paling ringan harganya Ya subhanallah Ketika dia ingin membangun rumahnya ya, Dia akan pilih Kayu, kusen yang bagus Yang kuat, yang ini Yang itu Cet rumahnya yang ini, yang itu Kalau mau beli mesin cuci Yang ini, yang itu Perhatian dia Ini ini harganya mesin cuci 3 juta Ini berapa? 5 juta Cuma kelebihan yang ini, sudah yang ini aja, Subhanallah Giliran ibadah dia lupa kepada firman Allah subhanahu wa ta'ala Lantana lul birra Hatta tunfiqu ma tuhibbun Sungguh kalian tidak akan bisa meraih amal kebajikan Sampai kalian berinfak Sesuatu yang kalian cintai Sesuatu yang sangat berharga di hadapan kalian Allah subhanahu wa ta'ala juga mengatakan Ya ayuhal ladhina amanu Anfiqu min tayyibati ma kasabtum Wahai orang-orang beriman berinfaklah dari tayyibat Dari apa yang kalian hasilkan Yang kalian dapatkan, dapatkan dari penghasilan kalian Nah, Barakallahu Fikhum Ini suatu hal yang penting Untuk diingat oleh kita semuanya Terkait masalah ibadah Walaupun tentunya At-tanafus dan al-musabaka fil khairat Tidak boleh kita melupakan firman Allah subhanahu wa ta'ala Lain yana lallaha yuhumuha wala dima'uha wala kiyanaluhu taqwa minkum Sungguh tidak akan bisa meraih uh, ajar ganjaran dari Allah subhanahu wa ta'ala Nam, banyaknya darah yang ditumpahkan Dari hewan-hewan sesembelian kalian Dan tidak pula dari Jumlah dagingnya Tetapi yang akan meraih Ridha Allah, ganjaran dari Allah Jawab min Allah adalah Barakallafikum At-taqwa, yakni an-niya As-salihat, dan bukan berarti Sebaliknya, saya daripada beli Seekor sapi harga 20 juta Tapi ria, ahsan saya beli Satu ekor kambing penal dia mampu untuk membeli satu ekor sapi. La, bukan demikian. Istaiinu Minta tolong kepada Allah untuk ikhlas. Allahumma inni ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya Allah tolonglah aku di dalam bersyukur kepadamu, di dalam mengingatmu dan beribadah kepadamu dengan sebaik-baik ibadah. Mampu membeli seekor kambing dengan nilai misalkan kalau dirupiahkan 2,5 juta. Dia tanya Berapa sih kambing yang Paling sudah memenuhi syarat Yang paling murah berapa Dia mampu sebenarnya Yang ditanya Berapa kambing termurah Yang memenuhi persyaratan Oh ada 1,2 Ada gak yang 1,1 Subhanallah Padahal dia mampu Allah berikan biski kepadanya nah, Ada gak yang 1,1 ada ya khi. Cuma uh, telinganya agak pendek sedikit ya, Tidak apa-apa sedikit-sedikit Subhanallah. Yang penting sah Sah kan ini bukan jenis syarat yang bisa membatalkan uh, Udhiya kalau tidak diwujudkan Iya sih Tidak ada masalah telinganya uh, sedikit pendek ya Tidak eh, ada masalah sih Sah-sah saja Ya sudahlah lah apa-apa Ya subhanallah Giliran untuk Allah Giliran untuk ibadah Dia tidak bersungguh-sungguh Dia sangat cinta kepada hartanya Giliran untuk dirinya untuk keluarganya dan anak-anaknya Dia memilih yang terbaik Wallahu a'lam Bisawabna Mana yang lebih abdul Berkorban untuk orang tua Atau untuk diri sendiri Sedangkan saya Tahu nah, Sedangkan saya tahun lalu sudah berkorban Dan orang tua saya belum pernah Barakallahu fiqh Pertama kewajiban itu Mengenai setiap muslim Yang telah mampu Nah Kalau di tahun berikutnya Dia tergolong mampu Maka berkorban itu wajib atasnya Orang tua Diharapkan Juga mendapatkan ganjaran Jika dia orang tua tersebut Dalam nafakah antum Jika dia orang tua Dalam nafakah antum barakallahu fikum maka kedepankan antum untuk menyembelih kurban tersebut kecuali antum punya rezeki lebih antum punya rezeki lebih maka sembelihlah kurban itu untuk antum dan juga untuk orang tua antum berikan uangnya ini ayah atau ibu bisa dibelikan seekor kambing atau yang semisalnya nah barakallahu fikum kalau kau tidak mampu antum untuk melakukan itu, maka sembelihlah korban ini atas nama antum, harapannya orang tua juga masuk dalam barakallahu fikum, uh, ajar yang akan diraih dari uh, ibadah al-udhiyah ini. Apakah kewajiban kurban itu setiap tahun atau sekali seumur hidup? Setiap tahun bagi yang mampu. Setiap tahun bagi yang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 Insyaallah kita lanjutkan dalam kajian yang akan datang barakallahu fikum